Szóval már ma folytatjuk Nehémiást, és eddig az volt általános gyakorlat, hogy megnéztünk egy törtrészét egy fejezetnek, legalábbis gyakran volt. Most úgy voltam vele, hogy megnégy törtrészét nézzük meg, de ilyet most két fejezetet fogunk megnézni, mert nagyon összefüggnek. Úgyhogy igyekszek beleférni az időbe, nem ígérek semmi jó. A kilencedik és tizedik fejezetet fogjuk tanulmányozni. És úgy kezdeném, hogy el, vagyis hát úgy fogom kezdeni, ti meg majd végig falangatjátok, hogy... most Gábor, elment világgal. Gá, Elkezdek. Jaj, jó. Ö, vannak az írással. Ö, szóval, hogy... Egy, egybe fogjuk felolvasni ezt a két fejezetet, mert egy nagyon érdekes íve van az egésznek, hogy honnan indulnak, és hogy hová érkeznek meg. És, Eddig mindig úgy emeltem ki a Nehémiás történetében a zsidóságot, hogy ú, mennyire jól csinálták a dolgokat, meg minden milyen szép volt, meg jól sikerült. És most látunk egy nagyon-nagyon apró, de nagyon-nagyon hát, halálos dolgot ebben az ige szakaszban. Úgyhogy mindenki vegye elő a türelmessetük ényeket, és most felolvasok majdnem két oldalt a Bibliából. Sőt, bő két oldalt. 9-ig, tehát Nehémiás 9-től. Aztán ugyanennek a hónapnak, a 24. napján egybegyűltek Izrael fiai, böltöltek, gázböltöztek és porthintettek a fejükre. Az Izrael utodai közül való külön váltak minden idegentől, majd előálltak és vallást tettek vétkeiről és atyáik bűneiről. Helyükön állva a nap negyed részén az úrnak, az őistenüknek, törvénykönyvéből, negyed részén át pedig vallást tettek és leborultak uruk Istenük előtt. Aztán felálltak a léviták emel... Ö, Elevényére Jesua, Báni, Kadmiel, Sebanyá, Buni, Sérébjá, Báni és Kenáni, és hangos szóval kiáltottak az Úrhoz Istenükhöz. Ezt mondták a léviták: Jesua, Kadmiel, Báni, Hasebneja, Sérébjá, Sérébjá, Hódiya, Sebanyá és Petája. Jöjjetek, ágyátok az Úrrat, Isteneteket öröktől fogva, mindörökké. Legyen áldott, dicsőséges neved, amely magasztossa minden áldáston és dicséretnél. Egyedül te vagy Úr, te teremtetted az eget, az egeknek egeit, és minden seregüket, a földet, és mindent, ami rajta van, a tengereket, és ami bennük van, te a életet mindnyájuknak. Eredted borult le az égserege. Te vagy az Úr, az Isten, aki kiválasztott Ad Abrámot, és kiosztad Urkázdémból, és Ábrahámnak nevezted őt. Szívét hozzád hűnek találtad és kötött, szövetséget kötöttél vele, hogy a kánaániak, hetiták, emóriak, períziek, jabúsziek és kirgásiak földjét az ő utodainak adod, és be is teljesítetted ígéreteidet, ígéreteidet, mert igaz vagy. Rátekintettél atyáink jöborúságára Egyiptomban és meghallgattad kiáltásokat a tengernél, Jeleket és csonákat tettél a fára előtt, minden szolgája és földjének egész nép előtt, mert tudtad, hogy kevély, kevélyen cselekedtek néped ellen, nevet szereztél magadnak, és ez ma is így van. Ketté választhatod előttük a tengert, és szárazon mentek át a tenger közepén, üldözőiket pedig mélységbe hajtottad, mint egy követ a hatalmas vízbe. Felhószlopban vezetted őket nappal és tűzoszlopban éjjel, hogy megvilágíts nekik az utat, amelyen járnak. Aztán leszálltál a sinai hegyre, és beszéltél velük az égből. Helyes végzéseket, igaz törvényeket, jó rendelkezéseket és parancsolatokat adtál nekik. Gyugalmat, napját is megismertetted velük, és parancsolat, parancsolatokat, rendelkezéseket és törvényt adtál nekik szolgád Mózes által. Az égből adtál nekik kenyeret, amikor éheztek, és a külsziklából fakasztottál nekik vizet, amikor szomnyaztak. Azt mondtad nekik, hogy menjenek be és vegyék birtokba a földet, amelyre nézve fölemeltet kezelet, hogy nekik adod. Ők pedig, ami atyáink fölfogalkottak, megkeményítették nekukat, és nem hallgattak parancsolataidra. Vonakodtak engedelmeskedni, és nem emlékeztek meg csodatetteidről, amelyeket velük cselekedtél, hanem megkeményítették nekukat, és makadságukban arra adták fejüket, hogy visszatérjenek rabságukba. De te bűnbocsátó Isten vagy, könyörülő és irgalmas, hosszútűrő és nagykegyelmű, ezért nem hagytad el őket. Bár ők még borjuszoblat is csináltak maguknak, és ezt mondták, ez a te Istened, aki kihozott téged Egyiptomból, ilyen nagy gyalázattal illettek téged, de te nagy hírgalmasságotban nem hagytad el őket a pusztában. Nem távozottál előlük a felhőhozott nappal, hogy vezesse őket az úton, és a tűzött lop sem éjjel, hogy világítson nekik az úton, amelyen mennek. Jóságos lelkedet adtad nekik, hogy értelmesét tegye őket. Manádat sem vontad meg a szájuktól, és vizet adtál nekik számű 40 eszemdeig tápláltad őket a pusztában, nem szenvedtek hiányt, ruháikat nem, nyűjt, nem nyűjték el, és lábuk sem dagadt meg. Aztán országokat és népeket adtál nekik, és szétoztottad határaikat. Ők pedig elfoglalták Szihon földjét és Hesbon királyának földjét, meg óknak Básán királyának a földjét. Fiaikat megsokasítottak, mint az ég csillagait, és bevitted őket arra a helyre, amelyről az ígért, azt ígértett atyáiknak, hogy bemennek oda és birtokolhatják. Be is mentek fiaik, és elfoglalták a Földet. Megaláztad előttük a Föld lakóit, a kánaániakat, és közükbe adtad őket, királyaikkal együtt, meg a Föld népeit is minnyájukat, hogy kedvük szerint cselekedjenek velük. Elfoglalták az erős városokat és a földet, amint jóval telt házakat, kőbe vágott futakat, szőlős és olajfelskerteket, meg a sok gyümölcsfát, ettek és megelégedtek, meghisztek és gyönyörködtek a te nagy de engedetlennél váltak. Pártat ütöttek ellened, és törvényedet hátuk mögé tették. Profétáidat is meggyilkolták, akik bizonyságot tettek ellenük, és hozzád akarták téríteni őket. Ilyen nagy gyalázattal illettek téged. Ezért egy kezébe adtad őket, és azok nyomorgatták őket, de nyomorúságok idején hozzád kiáltottak, és nem meghallgattad őket az égből, és nagy irgalmasságot szerint ö, szabadítókat adtál nekik, akik megszabadították őket sajnalulgatóik kezéből. Amikor azonban megnyugodtak, ismét gonosz cselekedtek előtted, és átadtad őket ellenségeik kezébe, akik aztán uralkodtak rajtuk. És mikor ismét hozzá kiáltottak, te meghallgattad őket az égből, és irgalmasságokból sokszor megszabadítottad őket. Bizonyságot tettél ellenük, és vissza akartad téríteni őket törvényedhez, de ők és nem hallgattak parancsolatodra, és védkeztek elégzéseid ellen, pedig ha valaki megtartja azokat, éláltaluk. Lázadva hátat fordítottak, megkeményítették nekukat, és nem engedelmeskedtek. De mégis sok esztendőn át megtartottad fölöttük kegyelmedet, és bizonytot tettél ellenük lelkeddel profétáid által, de nem figyeltek. Ezért a Föld népének kezébe adtad őket. De nagy irgalmasságodból nem semmisítetted meg őket, és el sem hagytad őket, mert könyörülő és irgalmas Isten vagy. Most azért, ó Istenünk, nagy, erős és félelmetes Isten, aki hűségesen megőződ a szövetséget, ne kicsinjeld le mindazt a nyomorúságot, amely utolért minket, királyainkat, fejedelmeinket, papjainkat, profétáinkat, atyáinkat és az egész népedet a szíria királyának napjától fogva, minden mai napig. Hiszen te igaz vagy mindazok ellenére, amik bennünket értek. Mert te igazságosan bántál velünk, mi pedig hazugságot cselekedtünk. Hiszen királyaink... A fejedelmeink, papjaink és atyáink nem cselekedték törvényedet és nem figyeltek parancsaidra és intermeidre, amelyek által bizonyságot tettél ellenük. Országukban, ahol nagy jó voltod, a megáldottad őket, és a széles és kövér földön, amelyet nekik adtál, nem akartak szolgálni téged, és nem tértek meg a gonosz cselekedeteikből. Íme, mi most szolgák vagyunk azon a földön, amelyet atyáinknak adtál, hogy élvezzük gyümölcsét és javait, íme szolgák vagyunk azon termését bőven hozza azoknak a királyoknak, akik, akiket fölénk a bűneink miatt, és kedvünk szerint bánná, bánnak velünk, és állatainkkal, mi pedig nagy nyomorúságban vagyunk. Mindezek alapján írásban is szerződés kötünk, miért megpecsételünk fejedelmeink, lévitáink és papjaink. A megpecsételt szerződéseken pedig ezek a nevek voltak. Nehémiás, a király helytartója, Hakájá, Fia és Cidkiá, Szerájá, Azárjá, Jiremejá, Basúr, Amárjá, Malkijá, Hatush, Sebanyá, Maluk, Hárim, Merémót, Obadjá, Dániel, Ginettó nem jön Baruk, Báruk, Mesullán, Abdiyá, Bíjámin, Máziá, Bilgály, Semajá. Ezek voltak a papok. A lévitek pedig ezek. Jésua, hazanyá Fia, Had, ha, Héná, Dát, Fia, közül Bínúj, Kadmiel, valami testvérei, Sebanyjá, Hódijá, Kelita, Pelájá, Hánán, Mika, Rehob, Hasabja, Zakur, Serebja, Sebanjá, Hodija, Báni, Beninu. A népvezetői pedig ezek voltak: Paros, Pahát, Moab, élám, Zattu, Báni, Buni, Azgád, Bé, Bébaj, Bébaj, Adónia, Bigvaj, Ádin, Átér, Hiszkia, Azur, Hodija, Hásun, Bécáj, Hárif, Anátót, Hédály, Mag, Piás, Mesullám, Hézír, Mesézabél, zádók, Jaduljá, Belatjá, Hánán, Hanályá, Hóseá, Hanunyá, Hasúb, Halóhés, Pilhá, Sobék, Rehúb, Hasabná, Masélyá, ahíja, Hánán, Anán, maduk, hárim és Banán, valamint Zsolt. Zsolt nem volt ott. A nép többi része a papok, és a papok, a léviták, a kapuőrök, az énekesek, meg a léviták szolgái, és mindenki, aki elkülönült föld népeitől, és Isten törvényeihez pártolt feleségével, fiaival, lányaival együtt, mindenki, aki értelmes és okos volt, csatlakozott testvéreihez, előjáróihoz, és átok alatt esküdtettünk, hogy Isten törvénye szerint élünk, amelyet Isten szolgája Mózes által adott és megőrizzük és megcselekedjük az urban ami urunknak minden parancsát, végzését és rendelkezését. Lányainkat nem fogjuk feleségül adni a Föld népeihez, és az ő lányaikat sem veszik feleségül fiainknak. Ha pedig a Föld népei mindenféle árut és gabonát hoznak szombaton eladásra, nem fogunk venni azoktól. Szombaton és más szent napokon sem. És nem fogjuk bevetni a Föld a hetedik esztendőben. Vigyázzak, renképpen! Ha pedig a Föld népei mindenféle árut és gabonát hoznak szombaton eladásra, nem fogunk venni azokból szombaton és más szennapokon sem, és nem fogjuk bevetni a földet a hetedik esztendőben, és elengedünk minden tartozást. Elköteleztük magunkat arra is, hogy évenként egyharmadsékelt adunk Istenünk házába, házának szolgálatára, a szentkenyerekre az állandó ételáldozatra és állandó égő áldozatra szombatnapokon, az újholdak napján és az ünnepnapokon, valamint a szent felanyálásokra, a bűnért való áldozatokra, hogy mindezek engesztelés szerezzenek Izraelnek, továbbá Istenünk házának minden munkájára. Sorsot vetünk a papok, a léviták és a nép között a fa behordásáról, hogy megszabad időben esztendőről esztendőre Istenünk házába behordjuk az családonként, hogy égjen az Urna nagam Istenünknek oltárán, ahogy meg van írva a törvényben. Esztendőnként fölvisszük ö, földünk első termését és minden gyümölcsének első zsengéjét az Úrházába felül fiainkkal, állataink első elésével is úgy járunk el, ahogy a törvényben megvan írva. Marháink és juhaink első elését is elviszük Istenünk házába a papoknak, akik Istenünk házában szolgálnak. Kenyértésztáknak tésztánknak felajánlásaink, mindenféle gyümölcsfánknak, a musnak és az olajnak zsengéjét is felajánljuk, és fölviszük a papoknak Istenünk házának kamráéba. Földünk tizedét pedig lévítáknak adjuk, mert ők a Léviták szedik be a tizedet minden földművelésből fogadlatoskodó városunkban. És egy pap Áron utóda le, legyen a Lévitákkal, amikor azok beszedik a tizedet. A Léviták vigyék fel a tized tizedét Istenünk házába, a kamráiba. Ezekben a helyiségekbe kell bemenniük Izrael fiainak ö, és Lévi fiainak a gabona. A must és az olaj ajándékát, mivel ott vannak a szent edények, és az Istenek szolgál a papok, a kapuőrök és az énekesek. Így nem hanyagoljuk el Istenünk házát. Tíz perces felolvasás volt, ez komoly. A jó felől fogunk haladni a rossz felé. Az elején egy nagyon jó gyakorlatot látunk az első öt versben. Felolvasom ezt, jó? nem fogok mindent újra felolvasni. Azután ugyanennek, főleg a neveket nem. Azután ugyanennek a hónapnak a 24. napján együldi ültek Izrael fiai, böjtöltek, gyászba öltöztek és portintettek a fejükre. Ezt láttuk, úgy, hogy korábban volt egy ilyen gyakorlat, hogy összejöttek, imádkoztak, tehát, hogy folytatják ezt, a, ezt az Istenkereső dolgot. Második verstől. Az Izrael utodai közül valók külön váltak minden indigentől, majd előálltak és vallást tettek pétkeikről és atyáik bűnei, bűneiről. Helyükön állva a nap negyed részén át olvastak az úrnak az összen istenünknek törvényeiből, negyed részen át pedig vallást tettek, és elraboltak, le, leborultak úrunk, úrunk istenük előtt. Azután foráltak a léviták az emelvényre, és azt mondták, hogy áldott az, jöjetek, áldjátok az uratati isteneteket, öröktől fogva mindörökké, legyen áldott dicsőséges nevet, amely magasztossabb minden áldásnak és is dicséretnél. Egy négyes sorrendet láttunk. Az első az egy bűnvallás volt, a második az az, hogy az igét felolvasták három órán keresztül, aztán bűnvallás volt újabb három órán keresztül, és ö, volt dicsőítés. A végén azt nem olvassuk, hogy mennyi, de hogy volt egy dicsőítés. Ezt a négy dolgot szeretném, hogyha megnéznénk, mert ugyanúgy, ahogy Nehém imájából is tanultunk az elején, hogy mik azok a dolgok, amikkel amik keresztül Isten a szívünket formálja egy egy gyakorlatunkon keresztül. Ugye ott az imának néztük meg, hogy hogyan gyakoroljuk az imát, hogy Isten tudjon beleszólni az imánkba, ne csak mi ledaráljuk neki, pontot rakunk a végére és el is felejtettük. Ugyanígy itt is, hogy legyen egy isten rendünk, hogy mi, mi kell hozzá, és nem a gyakorlati, praktikus dolgok itt a lényegek, hanem a, a szív, ami, ami ezt elő fogja hozni. Az első az egy bűnvallás volt. A bűnvallás az azt jelenti, hogy, hogy Isten igazságát a sajátom fölé helyezem. Ez így indul. Van valami, amit én igaznak gondolok, és azt mondom, hogy isten, Istennek, amit gondolul, az az fölötte van. Innentől kezdve az a dolog, amit, amit én Isten törvényével ellentétesen csináltam, hogy az lázadás Isten akaratával szembe, tehát az bűn. És ez a bűnvallás, ez a gyakor szellemi gyakorlatban azt jelenti, hogy szellemi igazságokat elfogadok, és alkalmazom magamra. Tehát amikor Isten mond valamit az ő igéjébe, hogy a szentlélek mutat valamit, akkor azt elfogadom, és alkalmazom magamra. Ha azt mondja, hogy, hogy ne hogy akkor abba hagyom a paráználkodást. Megbánom ezt mivel Isten törvényét magam feljeljeztem, és, és abba hagyom ennek az alkalmazását. És ez a legelején, ez a bűnvallás, ez, ez olyan, mint amit a hajni mondott a dicsőítés előtt, hogy először adjunk hálát Istennek. A hálaadás és a bűnvallás, amikor Isten igazságairól, Isten szellemi igazságait mondjuk ki, vagy alkalmazzuk magunkra, ezáltal helyre tesszük magunkat, a megfelelő helyre. És... Ez azért kell a bűnvallás, hogy ne Istennek kelljen nekünk magunkat helyre tenni, hanem mit tegyük magunkat helyre, mert az általában szeridebbek szoktunk néha, nem általában, de néha szeridebbek vagyunk magunkkal, mint Isten, és mi vannak a problémák. Tehát, hogy, hogy helyére tesszük magunkat, mert hogyan fogadhatnám be Istent, hogyha önigazult vagyok? Ha a saját magam igazságát tekintem igazságnak, hogy fogadhatnám be Istenét? Isten egy olyan edélyben nem tud tölteni, mert tele van. Azt kell, hogy azt mondjuk, hogy Istenem, én, én bűnös vagyok előtted, elismerem a bűnös.